Молодиці, дівчата і монашки зажмурилися. Таку сліпучу білу сорочку в своєму житті вони бачили вперше. Докія сплеснула руками. Господи, пане гетьмане, тепер я вже бачу, що ви в сорочці родились. Нічого не пам'ятаю, Наливайко затрусив головою. А я, пане гетьмане... Пам'ятаю чистісінько все, коли воно почалося звідти. І піднесла руки до неба. А почалося воно, як на кожну погибель, раптово. Почули ми гвалти птиць. Не встигла я зміркувати, звідкиляю, куди їх несе, як побачила той проклятущий вітер. Вітер летів попереду птиць і гнав попід хмарами ордаща реп'яхів. Їх було стільки... Що за хвилину вже і хмари були в реп'яхах, як худоба Перепало нам трохи з Резі, І наливайко обійшов свого невидимого коня Найщасний Резі вже подумав, що доведеться йому Замурованому реп'яхами отак і вікувати І що відтепер йому годі й думати про веселих лошичок Безталанний Резі згадав хана Газігірея як той пестив його, як однією рукою обнімав його хан за шию Як другою рукою хан підносив йому до незагнузданий губ ніжний Як саме ханове ім'я незрівнянний ні з чим кишмиш А вічливі конюхи, як вони мили ризі пахучим пінявим милом І двічі на день купали в ранковому та вечірньому морі Прощайте і хан, і мило, і море. Подарував ти хане мене цьому дивному чоловікові, і я тепер через нього стою в реп'яхах і стоятиму в них до віку. Яструб виглянув з-під гарби. Перед тим, як полинути в небо, він вирішив, «К'якнути попрощатися з приємними йому жінками, дівчатами і монашками, бо коли їх тепер побачиш?» Вирішив він к'якнути на прощання і їхньому жіночо-дитячому головнокомандувачу. Яструб для голосу вже розтолив дзьоба, як раптом йому на голову гепнулася диня. Він клюкнув дзьобом між лапами, бо від тієї золотавої дині в його жовтих очах стрибанули золоті іскри, то ж вава малеча по динях з гарби покотилася до гетьманового коня. Резі здригнувся, бо тепер, окрім реп'яхів, його обліпив ще і дитячий щебіт. Малі пустини полізли по ньому, наче мурашки, а їхні меткі рученята щось почали із ним витворяти». «У разі з'явилася надія, бо коли біля тебе діти, то ще можна жити». Так воно й сталося. Один з поперед другого, ніби за виграшки, дітлахи прийнялись оббирати із нього його влухати нещастя. Резі відчував, як з кожною миттю він стає легшим і йому стає легше дихати». А коли хлопченята розліпили йому ще й очі, і він у гурті жінок побачив і свого нового господаря, і як тихим ржанням зраділи йому валкові, запряжені у вози коні, то він стрепенувся і відчув на собі бойове сідло. Сідло, стремена та гноздечку. М'язи його почав наливати вогонь. Він уже готовий був бігти Він покосився на господаря, що той скаже йому Та сказав Резі, не господар На собі у сідлі Резі відчув уже господаря іншого З очима на все лице, з вологими зубками Не дістаючи ніжками до стремен На ньому уже вмостився хлопчик Він молотнув п'ятками Резі по боках Чепився йому за гриву і, дивлячись на малечу, що стояла під ним по шийки у ковилі, задеренчав баском. «Я наливайко! Я гетьман Северин наливайко! Но, мій конико, но!» Резі, тепер вже косуючи на них обох, на хлопчика і на того, що в білій сороці, засумнівався і розгубився. Бо хто із них наливайко справжній? Чи цей малий з шлеєчкою через плече, чи той кремезний, що стоїть у ковилі з золотим кінчиком шаблі? І з ким тепер степом бігти? Кого з них у сідлі на не собі нести? Зрепнутої навпіл дині, замість туману, яструб напився динячого соку і вже негаючись випорхнув з небо, зробив над возами малечою жінками та наливайком коло, і пахучими від золотавих день крилами, як завжди не поспішаючи, попрямував на Запорізьку Січ, на Базавлук, на Хортицю, на дурну свою скелю. з півночі напливли вже не хмари вивідувачі, а хмари осінки правдиві. Йшло серед них і кілька зимових, бо одна із них затрималася надреплячою валкою і завірювшила снігом. І хоча та зимова хмарина хуртечила і недовго, дині на гарбі побіліли, а наливайко з гриви зачерпнув жменю снігу, аби прикласти його до обличчя, бо садніло воно ще й досі. Він уже доносив сніг до чола, коли раптом побачив, що з його снігової долоні на нього глянула Галя. Як і тоді, перед зарученими, Галя стояла в сніговому розкопі і з нього дивилася на наливайка. Галині коси, намисто і кофта, як і тоді на Різдво, горіли в червоногрудих заблуканих снігурах, і вона про щось наливайкові говорила –